Взявши на себе миротворчу функцію, почав черевичний, коли роздав присутнім принесені з кухні бляшанки з пивом. Дівчачий бокс я не люблю, тому терміново потисніть руки. А ні, ви ж жінки, обнімаєтесь, то обніміться, Мареєва кинула на Уляну очікувальний погляд на правах королеви, пропускаючи тій зробити перший крок до примирення. Проте Уляна і не поворухнулась. «Дівчата! Ну, йолки-палки! Ми ж одна команда. Бачили, що цей хворий зробив з жовтяком. Ми маємо його зупинити. А навіщо було тому хворому влаштовувати...» «Цю виставу, якщо, по-вашому, саме він убив Валеру», – іронічно поцікавилася Уляна. Червичний символічно сплюнув, коротко перезирнувся з Мариною, закликаючи її бути свідком власного довготерпіння. «Громова, це тебе на психологічному такою занудою зробили». Боїться сісти!» Ось і переводить стрілки на інших. Тонене вбивство повісив на Армена, Валерине на Жовтяка, а Надиного наїзника і шукати давно забули. Він відкоркував бляшанку і зробив кілька гучних ковтків, вигороджуючи себе за витримку. «Можливо!» Уляна не присікувалась, а лише шукала проріхи в їхній логіці. «Можливо, приймаю виключно як версію. А ніхто тебе про це більше і не просить», – пожвавішив Володя. «Нам потрібне єдине – все перевірити. На це ти згодна? А моя згода щось вирішує? А як же?» Відчуваючи, що справа зрушила, кремнієвий задоволено потер долоні. Ти в нас головна принада. У мене тут виникла ідейка. А що, як заманити його до мене на дачу? А там добряче притиснути. Приблизно так, як він притиснув жовтяка, уточнила Уляна. А що нам із ним цілуватись? З пересердя вигукнув червичний, проте володя поглядом примусив його замовкнути. А хоч би і так, Улю, хіба є альтернатива? Доблесній міліції ми пожалітися не можемо, бо тоді наш Пашко розповість про панька. Пропонуєш чекати, поки він ще когось уб'є. Завершив він і сьорбнув пива. Уляна знову втупилась у вікно, але на вулиці було так само сумбурно, як і у неї на душі. Сніжинки хаотично метались з боку в бік, то відчайдушно пікіруючи вниз, то підлітаючи вверх з черговим видихом завірюхи. Вона важко зітхнула і перевела погляд до кімнати, всі троє похмуро чекали відповіді, і Уляна зламалась під таким тиском. «Добре, чого ви хочете від мене?» «О, зовсім інша розмова», – похвалив Микола. «Зараз ти подзвониш йому і скажеш, що все обміркувала, і визнаєш, ніби з жовтяком, він очинив правильно, тому ти... «Не поїхала, а вирішила все розповісти нам, щоб ми не робили дурної роботи і не чіпали жовтяка», – взявся давати вказівки Володя. «А потім збрешеш, що в Марини завтра народження, і ми святкуватимемо в мене на дачі. Ти маєш умовити його поїхати з тобою». «Плити, що хочеш, але щоб у нього і тіні підозри не виникло». «Добре». Уляна присунула до себе телефон. Вона і сама прагнула з'ясувати все до кінця, потайки сподіваючись, що хлопчик із комплексом неповноцінності виявиться неспроможним на криваву помсту. Хоча ні». Звідси дзвонити не можна. В нього визначник номеру. Вона натиснула «збій» і попрямувала в коридор. Володя зголосився її супроводжувати, і за кілька хвилин вони чекали в черзі під телефонним автоматом. Сік дрібний сніг, і Уляна ховала обличчя від шпарких дотиків. «Ти що?» «Образилась на них?» – підступивши в притул, ніжно спитав Володя. «Не зважай. Тиждень тому Мареєва збиралась жовтяка порвати. А тепер є новий винуватець. Ось вона по-новому і біситься. А Микола, ти ж знаєш, у нього мозок, як у дитини. Він і не сподівався колись дізнатися, хто Надю вбив». А тут таке. Хіба ти на його місці не поводилась би інакше? Двоє сутулих підлітків, які були перед ними, звільнили телефон, і Уляна, залишивши Володину промову без відповіді, зайшла до будки. Пашко звався за першим гудком, надсадно прокричавши її ім'я. «Уляно, ти? Ти де? «Це я. Те, що він так чекав на її дзвінок, чомусь приємно кольнуло серце. Я в інститутської подруги. Я не поїхала додому. Я знаю, – продовжував голосувати він, – я був на вокзалі, хотів тебе зупинити. Приїжджай, нам треба поговорити. Сьогодні не можу. Подруга образиться». Уляна озирнулась на володя, який дослухався до розмови, і додала у голос тепла. «Слухай, завтра в Мареєвої день народження. Нас із тобою запросили. Я хотіла б, щоб ти поїхав. Нафіга нам Мареєва? Вона ж тобі не подруга? Кажу, нам треба поговорити. Я показала всім твою касету». Вчинила останню спробу Уляна, пообіцявши собі, що якщо він відмовиться, покласти слухавку і поспішити на Севастопольський поїзд. Усі вражені. Ти просто зобов'язаний розповісти, як тобі таке вдалося. Пашко засопів у слухавку і вона збагнула, що зуміла його зачепити, адже він не міг Втрати шанс, потішити самолюбство, похизуватись перед колишніми кумирами.